helduden bukaeran, barakigu eta aspalditik or dugu, intxauzetako soroen eguna da, intxaauuzetako topaketak egoitza eta etxebizitzez hitz egiteko um, topaketa berezia, Frantzia mailan asteko ospe eta ezagupena handia duena. Aurten intsauzetako foroek edo soroek, Bego urte betetzen dituzte eta uh, lan haundi bat ere maiten ari dira antolatzaileak. Hortaz, mintzatuko gira zurekin hainitze madariaga laguntza talde hortan baitzira, laguntzaile talde hortan baitzira. Bego urte, ibilbide edera beraz uh, intxauzetako soroen zata. Bai, ibilbide luzea beraz, ni ez ban intzen horrere, baititut hori no berro Eta uh, denaren erraiteko, nisartu berrianiz, uh, ene laguntza galdetu baitzuten, besteain bertzeri bezala, hala uh, justu komunikazioak uh, okupatzeko. Hora, orduan uh, azaletik aipatzen uh, alko dut piskat uh, nola ari den antolaketa intzinatzen, eta zer izanen den nahi baduzu uh, aurtengo edizioaren uh, piskate gitaraua. Enzunaba zenuen ala ere intxauzetan, e, etxe bizitzen inguruan batzirela ez ta bai da garrantzitsuak egiten zirenaka. Bai, dudari gabe norkez, ez azkenean egia da bonus eta herria uzua dugula eta, eta egia da, beti kuriositate haundiz, uh, piskat bazter batetik begiratzen geniola ara zer uh, gertatzen hotezen uh, an, eta ara benunbait uh, bitze zerraiteko bada supaztera izeneko elkarte bat, uh, bunuzen sortua eta horotariko jendea bada barnean, uh, beraz bunuzeko kampineko jabetik uh, hasiz, uh, uh, Jean-Luc beho izenekoa, eta hor berak um, aspaldi bere idealetan, nahi bolzu, erosizo kampin hori etxea, etxea eta bere eta kampina egin zuen baina nahizuen kanpin antzerki kanpin bat nahizuen muntatu eta beti bere idea izan da nahi baduzu uh, inala jende nahastea eta inala gauzei buruz gogoetatzeko, ara, ikusten baitu uh, bon, gizarte untan jendarte untan badirela gauza biziki bon, bekambiatzeko eta uh, ororen buru urteak pasatuhala ala, gogoeta inguruan eta eta gaiei buruz uh, geien zekien jendea gomitatuz hori du nik berezitasuna entxausetako uh, uh, topatek eta horiak um, gogoetatuz eta gero entxatuz gauzen uh, aldatzeko, ara horotariko jendea bada zinez nunaitik jina hori da eh? eta um, besteak bestea adibidez, frantziako uh, ministroak aldi oro edizio bakotxan nik uste erreusitzen duten jinaraztea handike eta uh, gauza dena da hor gogoetatzen diren gauze etatik gero, badirela ondorio praktikoak, zenta um, be, kanbiarazi dituzte, e, lege batzuk atibidez, edo proposamen batzuk eraman dituzte um, ala gobernura ino, eta beraz, badu bere ondorioa, ez da gogoetatzea bakarrik, da gainera entxiatzea gauzen kanbiatzea. Hara, beraz, Hala, aurten go, nahi bauzu, berezitasuna, eh, izanen da, eh, nahazten direla, eh, iaz hasi izan ere baina eh, aurten oinu gehiago, nahi bauzu, eh, berroioi urteak betetzen baitira, eh, politika eta kultura zinez nahazten direla. Baina kulturak aurten zinet lekua handi hartuko du, eh, muntatzen ari baitira ikusgarri bat, Um, hala, esperantza uh, zuhatzen hitzalpeaen maite, uh, maite duen itsasontzia izeneko ikusgarria duzu. eta orduan hor um, artista paketa ari da parte hartzen, sekulako uh, bai definizio gisa beharba da komedia musikala erraiten alda dela. E, bizitza zerraitekoen eh, aibuzua inbertzi gauza tratatzen baita hala hiru egun horietan baina um, bai orrun badira bo, musikariak dantzariak aizkolariak um, segur antsendu dala baten bat bidean baina izen batzuk aipatzeko bom, taula zuzendari gisa da Michel Fousse mauleko um, Tokia Antzerki Taldetik, kouldo amistoy ari da hor berak liburua idatzi zuen, ia zatera baitzen. badu segida bat nahi baduzu, ia hasitakoak aurtena, orenik aundiagoa bilakatuko da. bada enika bordato dantzaria, Gero giro badituzu musikari batzuk. eta bon, a shiari beran, ehm, Gironan bai galtzeta buru, San Justian Irigoyen. Um, norkeztu ezagutzen ere, hemen gaindi, uh, gero bada, um, um, uh, nola erran, uh, triokantirukia, uh, Mohamed, ean uh, ongeraitean dudan, Bujalal, uh, kantaria, marrukiatik eginen kantaria, Gabriela Barrenetxea, txiletik gindako ere kantari bat, Jojo Bordagara ere, ezagutzen hemen gaindi, um, aizkolariaren uh, izena, eneko xaralegi, uh, lehitzatik ginen da, Eta gero paraleloki nahi baduzu duzu, um, ala, itxasontzi bat aipatu uh, baituku, horre badira dira arkitekturaz uh, mazturulanak egin dituzten bigare bai, Sandra Amixo eta Julie Bardot, uh, asesko urmenetaria hori zanen da, uh, marrazkiak egiten hori zuzenean, ara, beraz, pentsazazu zehizaiten alden, <laughs> jende tropa guzi hori narteko nahasketa bat, uh, taula gainean. Ikusgarri haundi bat be esperantza deitutakoa eta koldoa mestoen hoja batean oin agitua. Um, Orako ikusgagi baten muntatzeak uh, dirrua galde egiten du ere eta hogetarako kanpaina berezi bat abiatua duzu uztailaren hamabost uh, hontan, uh, ja uh, eh, nahi baitu uh, ba, jendearen uh, fedeoona edo laguntzari dei egiten duzuela. Bai, hori bera, ara, orduan, horreire ikusten da, pixka bat, elkartearen izpiritua, hortan eh, datza, eh, orduan, naiz eta izenaundiko jendeak izenaundikoak, ala, eh, mandezagun ikusten delarik, bon, be, frantxez ministroak edo gitenen balin badira, edo nafarroatik ere bai entxatzen dira gobernutik gomitatzen, baita euskal gobernutik ere bai ginen dira, fe, ara, Bainan, paraleloki, e, be, bada, jende xea, e, ala lanean ari dira hor e, topaketa horien alde be, inguruko laborari guziak, bunustarrak, ostibarreko jendeak e, laguntza maiten du, eta beraz, nahi baduzu, e, e, kiz, kiz, bank, bank izeneko e, gune baten, hori nahi baduzu, e, e, finantzaketa kolektibo bada, eta orduan e, ara be, jendearen parte hartzea ekonomikoa e, galde egiten da ikusgarriari begira ikusgarria e, aintzina joan alizaiteko eta egin alizaiteko ara berbaitira jende guzti horiek e, nolabaiska fresak freshak eta berbaitira pagatu eta beraz 98000 euro eta ike hori da bujeta e, ara eb amarmila dira eskas ordian Kis kiz, bank, bank, beraz, dilako uh, finantzak eta kolektibo horren bidez, nahi dira, amar mila euro bildu, beraz, hasi berri berria da, zukerran bezala ama bostean abiatu zen, eta uh, beraz, ikusgarri egun arte, berrogei egunez, espaniztron batzen, berrogei egun falta dirasteko, um, ebe nahi da uh, jendearen uh, bai, uh, parte hartzea akuilatu izait, fresak aipatzen baitzen ituen, badira artistak, er, argiak, soinua, eta ere esperantza itxasontzi bada, itxasontzia ere ikiko da ere. Hori bera, hori bera, bai, hordan horire aipatu baititugulen maisturu eta arkitektuak, hori ere bai, hori sorpresa bada, ikusi beharko da egunean beran, ikusgarriaren egunean beran, ara, eta itxasontzi baten gisan, ideia bada beraz, bunuzetik aste, bunuzetik aste, baina gero mugia raztea ere bai. Euskal Herrian barna, e, Francian barna, Espainian, Europan barna ere, baliteke mugitzea, e, nik daki dela badira data batzuk, aipatu izan da berbada, Olimpian, Olimpiarat gomitatu izanen dela. Ara, Los dira horiek baina um, bada bai kusgarri eder horrek nikuste dut baduela giroa eta mugituko dela anemenka. Ordan abiatze horretakoz bada jendearen uh, diru laguntzaren beharra. Ara esku kolpea emaiteko 20 tarazten dugu kiskisbankbank.punciu.com lbdea. Intxauzetako soroak prestatzen harbi direla eta horiek agogilaren bukaeran egiteko oitura bada. Um, Beho goi urtentzat, ainizema darriaga bada, berezitasun bat, aurten ez tabaida gaualdi bat izaiteko partez, bi egunez izanen dira mentzaldi eta debateak egiteko uh, tailexak. Behas, oidura atxekiten da, lehen egunean betiere ere txebizitza lujaren inguruko debatea da. Hori bera, eh? beraz, lehenbiziko eguna, beraz, hori uh, agordelaren ogoita seian izanen da. Hordean, hor uh, nahi baduzu uh, zukerran bezala, uh, aipatua izanen da etxe bizitza. Uh, azkenan klasiko bat bilakatu da, nahi gabean kasikea, eh? hola abiatu ziren, baina azkenean ikusten da ez arranjatua? arrañatua. <laughs> beti emaiten duela zer gogoitatu eta zer kanbia eta zer obetu azkenean. Hordean, eh? Orduan, uh, bon, behor, atxiko du Jean-Luc bexok uh, eguna, uh, su elkarteko uh, presidente gisa. Ara, gero, uh, bunuzeko ausapesak uh, egik iturraldek xarritza uh, eginen du, ongi etorria edo emanen du. Eta ondotik, uh, beraz, uh, Emanuel Kos, beraz, etxe bizitza eta, um, eta etxe bizitza... Um, uh, Nolaran? Uh, uh, Habitadurabu? Etxea bizitza, bon, bon, etxe bizitzaren ministroa parte hartuko dure ere bai, ara. Eta ondotik, beraz, badira, be, beti unibertsitateko erakaslea, kedo diputatua, kedo ba, Michel Muiar bezala, horrek ez du lehen ekonomia erakaslea da, euh, Pariseko unibertsitatean. Gero nola egin geroan ez, beti ere tsebizitzari lotua, Jean-Lou Dumont, izanen da parte partertzaileetako bat, euh, gero Alexandra François Cuxa, ustak indola gozkatzen den, uh, ara, imobiliarioan uh, eta promotoren federazioan uh, presidentea baita, Didier Jidoje um, SMA BTPko presidentea, ba, denetarik bada, uh, alert, kolektif alekteko uh, François Zulaz ere bai ormintzatuko da, Christophe Tanai ere, uh, ala, e, etxe bizitzen sindikatuko presidentea, ara, eta um, gero ere bai, uh, badira inbertze ikusten da, eh? lehengo ministro eta itxe bizitzaren ministroak ere parte hartuko du uh, Mark Philippe Dobresse Dobressek uh, ara tabestain beste denak berbada ezin ez dira aipatu uh, biaramunean beraz hor dago uh, berritasuna beraz etxe bizitzaz gain, beraz biaramunean eta biakoitzean beraz agorrelaren 27 zazpian, eguerditik aintzina, horren bon, batak eterritatik aintzina, inxuxen, hor e, be, Euroeskualdea e, Euro berazakitania Euskadik Euroeskualdea aurkeztua izanen da, eta e, beraz, e, Gaia izanen da lanaren inguruan, e, lanari buruz, zestatuza, e, e, beraz, pilpilean den Gaia, estatu frantxesean, e, eta um, urte mugitua izan da, aldortatik, eta um, beraz, aldortatik ere bai komitatuak izan dira, dezagun, Angel Toña, ara, beraz Euskal Gobernamenduko uh, beraz lana ministroa dena. Ara. Gero giru uh, Matxu ere bai, uh, Akitaniako beraz uh, uh, eta Euroeskualdeko beraz uh, ara, uh, konseilaria bera. uh, besteak beste aipatzeko Karolin, Karolin Philips ere bai hor izanenda, uh, garapen kontseiluko presidentea eta Alexandre Leroy uh, Fageko presidentea. Ara. Eta um, Aleksandr Jardenek ere bere lekukotasuna emanen du. Uh, azke... Aleksandr Jarden idaz leha dena, eh, pentsatzot... Uh... Ah, sekanz ba ez... Eh, txiko dugu, kanduko dut hortan ez dut gauzan duen garretan. Itzin batzukara eta ero azken parten bat ala dena. Hori bai? beraz lanaren inguruana eta uh, beste parte bat ere izanen da, ingurumenaz gehiago. Ara, eta azken partea, beraz, eztabaidaren parte hori bururatzeko, beraz, berregunean, beraz, zibiako itza agorrearen hobita zazpian, uh, segidan, lauak eterditatik uh, haintzina, beraz, hor, uh, bai, mintzatuko dira, gehiago, uh, baliabidei buruz, beraz, energiari buruz, uh, ara, beraz, uh, bai, uh, energia, Araz, nola uztartu nahi baduzu behar gizarteko beharrak eh, ekonomia eta azkenan ere bai ekologia azkenan, eh? nola hori guztia uztartzen alden orain eta gero bon, ezagutzen ditugun problema haundi horrein inguruan eta beraz kari haurtarat Michel Berreko jogen laburantzak amarako eh, kidea geumbidatuko horri zanen da solasteko Zor eh, Freider Fundaziotik ere bai Jacques Bell ungera iten badut, eh, Ara, besteak beste Injako ere bai zuzendari nagusia, Jishaku bera ere bai Donibane Loitzuneko Arantzalen Kooperatibako horri zanen da. Ara, eta uh, Afrikako ere bai Energiaen uh, uh, presidentea, Jean-Louis Borlo, horri da baita ere bere lekukotasuna emaiteko. Beraz, nasketa hundia hundia da ikuspegi zinez desberdinak, baina gai beraren inguruan eta mai inguruan inguruan maien guruan bilduik denak entxeatzeko ez tabaidatzen eta zinez atera bideak atxe denen artean bakotxak bere ikuspegitik baina entxeatzeko entzindatzea. Behisaipatuko dugu eh data urbilduko den ber agorila bukaeran inshortsetako programa hori baraki tere nolabi 2000 tamasa spian frantses gobernuan auteskundeak izanen diren frantses lehendakaritzarako auteskundeak autagaiak gumitatuak direla berbago da, oraindik jakiteko eh, zein etorriko den baina hoiek ere nahi dituzue piska bat interpelatu edo eh, ohartara eh, gaur egundiren eh, gaietan beraz piska bat eh, shakritan eh, inhozetako shurueri esker bai hori bera. beraz eh, hortan ari dira <laughs> eh, izenik ez maitenal momentuana eh, ara baina helburu hori da preziski eh, hala helduen urteko beraz eh, frances eh, lehendakaritzarako, presentatzarako haute eskundei begira, ara, be ara, behauta gaiak e, jinaraztea, aldirenak, eta susenean, umanoki, buruzburu buru, ebe galderak pausatzea, hori da. Eta beraz, beti ere, gai, aipatu ditukun, gai e, horien, beraz, uain borborra ari diren, gai horien inguruan, ean ze harraposto dozeikus molde dutean, ara, hori da, bai helburuetako bat. Bizi giongi, Miresker hainitzen madariaga, galderak prestatzen aldituzte gure entzulek, jadanik intxauzetako egun hauetarako Baina, lehentasuna tasuna, eh? kiz, -kiz -bank -bank komen, eh, esperantza ikusgarriari laguntza emaitea. Miresker eta bide hona. Bai, Miresker zuei, eta ean elgarrik usten dugun antxe.